مغاثنا خير الحديث كتاب الله ورسول هذه هذه محمد صلى الله عليه الله الرحمن الرحيم باوتان تشدنا المسجد فخر الله عز وجل ما كان المساكين يا عمر رضي الله موصني فدي رحمه ذا دو جملي یا دوی مې یوم نه چې کتاب الله دې ماکان مسکیني یعمر مصاید الله دې دې جملو ما سبقه سره به زاهد دې زکه مخکي تعمیر مساجد وباسو دو شب ما دنه دا خبرې دي دا همایې خبرې دي هلته د دعاوو جملو په کور کې شاول که باب اتعاون فی بنائی المسجده او دیم که محکن مشرکینا یعمنو مساجد اللہ زایر کسو مناسبت نشتی کسو مناسبت علم دا مناسبتا یا فده طریقه ده ستاعون مسجد کی اجر صواب می رویی و مشرکت پی اجر صواب می روییی ی دې کې دې ته اشاره ده چتا وا تاون په مسجد ته ظاهري تعمیر هم دي لیکن تعمیر په اعمال باندې ډیر اهم دي مشرکین اگر چې ظاهري تعمیر جوړ شي او تعمیر د امر نشي کوی ردیوینه ما کای مشرکیني امر مصید الله هیڅ نکرو یا پدې کې دې ته اشاره دا خدمت الله سبحانه وتعالى ناشني دا ده هو ناشني انما يامر مساجد الذين امنوا بالله شايک ایمانی اعتقادی فوتش ما دي معاونت مشیخ رحسر اول دې دې سفر کي مدارک دکې عشان آسی کشمیر رحمدان دکېږي ده مشرک چاندو باد جماعت لپاره خبره البته کوم مشرک علاقید سو ماتدا کول چې پر په علاقته شيغو او دې خلق څنګه هم خاجدہ زميري چې سوهو کو نبه پکازاده یوم مسلم لا ما د او مسلم تحل مع المباح کرا چې مسلم خبده کې نو هغه وی جماعت تصرف او اعتراف به مشرک مار پجوهه کې نه دي تا کوم یو به سره کاي نه دي حديث دې قال قالین هغه زهر کرم راويته و يو زوماو يو دې دنیا با سو ايلي نمو ممغ تی چین تلق الا بالسعيد لاشيدا بشيد خير فتا پسنه عامي حديثي دعنا حديث اوري فنتلقنا ناغانا اببا جو ديوال باغو نصلحه كذا تغور كاو بقولي نو تاب خدي ساز وري سانگيت فا خذري دا ساز لري وا اشتبان کین اسمدای او تر لفظه من نه صحیح کوم دای دړ کا وسلو سم مان ش یحدث عن بالغ لمن ته حبیب انه حتى على اتع علیک بنا فقال كنا نحمل لبنه لبنه من ويي وحطوا مع بدو ذوری ترجمه الباب بدغدی کی رسول الله صلی الله علیه و سلم ووځي دې حال کې رسول الله صلی الله علیه و سلم لګي او حاضرې څندلې هغه یې هغه څو ما را یدعو من الجنه و يدعون من النار یدعو او تدعو تبره دې جنت ته او تره دې خو غایب کړي به نور کسان ته خطاب وکړو اتاقل <تصفيق> و هونه مغايب سهالا. ریح عمار عمار اعوذ اللہ من الفیتنان من غانم دلنا نا دادی فیتنان و جیزا ما دل حسن دبل سجیتے و نیشی عمار رجی اللہ طول ہون حالات مختل شوید. دوت ترجمات باب ذکر کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ده دیر محرمان و زکر دیو تا دینی خدمات و کنیر تکلیف سسیدره و دفتاق یا او و دمور سمعیه مشرکین و ظلمان قتل کریو دیر دین پو جبان دیر اسلام پو جبان دیر و صادق و مخلص دیر بید دیر دیر منی محبت نتیجا دواچه داد دو دو خخت چوڑی ن یې ثاند پار او له بري رسول الله صندو پار دا اوشه تمارتوبه یې شهار دا دې تمارتوبه دې شهار هيطات وي ثواب نه څو ځان لګتي دې ګنده پیغمبر لپاره دا ثواب ګټه نه رسول الله صمو صاحب خډي مې وکشانو صاحب دې دا تر توفو چې دا هغه بدن يحيي تلا سلطان خالصا لل عاش فقط دې چې دا وادي د ولستوي یو کشر ولر کوي جمع شو نی وي ویح تبدعين له بلکې ویح چې دا په یو چا باندې افسور ته حصول ظاهره او رحمتن تحصل هن ویح افسوذي او دې کې دا غمانه علاقته ہے ہے ما بیا سو کو چداوی درا شو آم کسانم دا وای چې سفین په مقمن دی کړه چې رادی او د ماویہ په باندې کشمکش ند د ماویہ مرګ ورو عمار قتل شو او سکسانو ماویہ ته چا ما خو زمنګ درا سقطل شو خو پیغمبر خو صلی الله علیه و اسلام چې تا خپل قلبه تل راویہ موږ ته এবا وی کیو هماري چې دا موږ نه دا خطر کړی دا هاچا خطر کړی دی چې چا جنگ کرا وسې حاجی رضی الله تعالی عنه دوتو کوه حاشنده کې نسب تدې مباشر په نو کو ورکی مو سبب دیو کو خدا چې می ګوی دی اخر کې وای مو سنیفم دی دی فیا با یا ما یا وجندو دا واه چی کوي بیده اشکار کردنی چه مائیسا خود و صحاب و جماعت و خوبہ و باغین چودنی. بیده جواب کردنی حاصل دیوال بادنی. سیداد او اجتیح جی غلطی بارنی. دامیه جواب دیوال. خوبین و تا باغین خوبی دیوال. اې نو وتا چې مراد دې په با بیا نور باندې کثاونم دا نه پلي د دین امره خواري به کثان دا وای چې عمار کومه کې تحکیم ظاهر شو خواري څنګه بعد ته تحکیم ظاهر شو کله چې نمایه رضی الله <سؤال> تعالی په باندې کې صلح کېدلا نمایه رضی الله تعالی په طرفه خبيرت عبد الله بن خدای دې دې الله او ابو موسی شری دې الله طال کو او هم اولدا ضامک علي رضي الله تعالي معذله فاضل الله ابن عامر العاصي الثنطا مريم عذله حوالج ضامک کې پتهش کرا له لله او ذا علي او معيار رضي الله تعالي ما ضد او خلافي ساز دا کو واجب القتل وګڼه او داغه اقداماته او کوفیه سدي اوکلی چې ايدي ما مفت له ما یې غو پتلو او هم قتلو او موږ بل جمعات جوړو خو دې کدا عشق له چا وشه خالد دا او فچو اماسي چيو سوګدا د کي وایو مشکین مراد پدې یو هیڅ مناسبات نشته وی دغه زمېږ په اعتبار هي ته د عینی وینه باغیا کوم عیته د رشی دغه مخکچه ما ویچ راځي شهان ورشای کس میریوخ خاص قانون زاگیتا بانجروان صفیر داغا عجب و سو بیدی اگر او کلیده اویده اعین به انتقالات شعبوتا او شاکونو تا انتقال ده دا قاتل <سؤال> فق بل دیو بار یت کی زنی وو زنی وو نو د صحابه خپل شان دي خو په دین کې خو قسمه کس پهلک شریک شېو خدای الفاظ تشو ګرو نو کو د لکه کم چې معارفون لیکلي دي عام چې داینی میدان یې شو دی د ماجیما په ورته خطر کړی دی به دې دې ته خدای وات نه و به دې کو حساب کې لري فرقه نه دعوت څو سوال پیدا کیږي دعونا که هم او بیا دعنو دا او ترېږي د دې الفاظ نه د ادمي چمر رضی الله تنهم په مراتب د دعوت کې چیرې ده او مراتب د تحریق کې چیرې ده آپدا غمراتی په درافت وشي ان میتا لري يائ کيړه يا وشي چې دم سره چلا وره او پای به دم سره چلا وره مايو حاج رزي الله تعالی ته سره چلا وره تهي چې کج کله چريره په دغه خورا پیگیت آسو، نید رون نمالیم. تباریکی تلورم جیل درس رایس ویسولی صلیح صلیح صبحانه و مخلدونم دادی کتریدی. چیز عثمان درسی اللہ تانو خلاب چی شروع شغل. او د مختلفو فقها خدای اطرافنا پراکدنی شروع شله اسمان پریشان شو عالیری ديال لطنه ولا مشرو ورخان شته دکشوب د پارک اسان مقرر ک چدا بلواغانې باز اطراف کې سووی تله چټوی یو تاسو د سنوم نه انت دې ته طيبه ساته یانه ها د دې د پار کټانو مقرر شو محمد ني مسلمه اوسامه النجيرا عمر بي عاصم عبد الله بن عمر په جهاد وارغو اوله غل شو څه کښه محمد بن السلام و قصامت بن زياد بن بن عمار شامتا عمار بن ياسيد بن لنور تحقيقات راجمك لواقشو ملا و عمار جو فرميسر كريا خطرقل شرطا اتشو جداد اكشل دفار دارده او دادو اسمان نماي دغه ورو پوهونه یې ما کوي <دایم> عبد الله می سعد بن سرح <ساعد بن> خطر او جامع <جعمار> می <مسنين> قتل عبد الله می <بن> سودا خايم <خارج بن> الدين سودان بن حمران قناي دیشر <بن> د <ده> ښل <خلق> کو خطر ماختل خیلن دغده چدا پھر باریت چوا داد عبدالله ابن سوا تحریک کو سنحنی او پا دغد تحریک کی حاگی یو ذردہ تحریک کو چلا ہو ارسمان رضی اللہ تعالیٰ نے بے جیہاد پہدل کن، دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور تراغی، نو دا ترقیق قارج وڑولا چو سالی ہم پتنشی، دا, دا او سنیسی ایسی چالو نیری بورے گتو، یہ او سربکی شفتی کئی کئی کئی کئی شکر سورب کی، نو دا ابلہ فریقہ ترہ اوچہ تکی او دا کمیش دا، دا په কবলاللای <سؤال> هغه نشینه به شي ګورکی حاضرې فیرکه حیثیت کرا ورږي به چه دې دې فیرکه حیثیت کرا ورځي نه به بل فیر کرا وکړي هغه سربي کم چې زو طاقت ور دي دا وشي سبایت اقریح همیش داشی کرده هم دکشنی دکیو سمده هم. هم ملاپیہ که هل نحیط اگرام کاری لالا پا فرام کاری. فدی تجربه همگی تیمیان مخدی مخدی. پر تاریخ دیتو لنی امازنی. چاگی پر شای ووٹر پول چیگوی خود دغم دا اومو لاسوي په بلا ور دړپو دی داړ بیٹري شکان سوي دي شروع هغه زانه دړپو په او دا عشان کار تلفي کارې چې کوم دې رستم کړل او حالات حاجرکم دا عشان دې کی مونږه پدې موږ خلې وړې دي اذن شوې ده سکوڅ موږ په اړه ده دی خلکو په دې شرارتونو باندې عثمان رضی الله تعالی قتل شو علی بن رضی الله تعالی کله چې علی رضی الله تعالی هون بسر شو به دی خلکو دا کوشش کاوه ته اوس هغه بل ګروفو چې ورځیدلې د امাইয়া خاندان د عثمان رضی الله تعالی کوړه نیو رضی الله تعالی د اخو هاشمي خاندان چې به تا تفق کوي او علي رضی الله کمترفت چی منصفین صالحین و حق زبیر ابن عوام ده، ابن یسید ده، نور مختصین دی، شاگی پر رف حدافت چیم، رف حدافت چی نو دا عمار رید آوش، نو داعیدی، خواق بارمو، او دا خلک چېونه دا ماغو هم خپل کوه په اعتماد هم المؤمنین و خبرت برانې دې کې دلې دې وته لاس اختراف پسندي چټوي نصابۍ تپه سو خوفې اقامت وکړ د دې د پاره به اقامت وکړو چې داخلكي وبدغه ضمانه کې چې دا بل کې خطر ته داتانګه خبر دا مرمر په تعلق په شان تیر شو دی رضی الله تعالی عنه نپدی باندي د معیر رضی الله تعالی عنه بدنام کړ دایح الڅو چته دی رضی الله تعالی عنه نو ده مول مومنین فرچه کوم کا سانجر غمارو دو عوام مطرحه د خیث نباغي حمله وکرا نو زبیر ابن عوام قتل ک قد حی قتل ک هو ده ای پتی عادی توکو چدا ده علی مقتل عمر دمعی مقتل قتل او صالح او او داخل 10 مباشره کوم دا د علیم امر ده د حایک خلاف د پراک غندی شو او ام المامین رضی الله تعالی الحاجه هغه اوسره په مینت د پارغه د چي توسف کي رخين د شيما اغای گزارونه اکلا خوم المومنی قتل نکلا او دوم المومنین ووخش جو اغای زخمید او پیدل چرده پواجه دا خلق متفلکیی زکا جدا خوم المومنین در طول مور دا نو اغای پده بادنام اکلا شدار اوات دا خوکمات غواری دا خبل بلار خوکمت دا او دا عویمتا دا خدا پرافی کند جوڑکلا تبا غلطی تجملتی و من اسننی و فی کلی تصررتی من کل عوید، من کل وقع، من کل ریاح، من مطر دا حواغان تا چلو دی دا خلکتا پا جنگ رکلی دا کلپور صاری گی کلپا قچر صاری گی دا مالتانی ولی رسول اللہ صلی اسلام مراستانی ولی دا او تن احمد بیبی تاسو اتمه د سیګه پاترم کې استا به نام <سلام> شرجی او دې خبرنه د تمه حواور کلام کوم المومنین لا ثقات النحل فدینور خدتش کو المومنین متعلق او سم دی یوم التوریه قائم شه جان جو چای کی قوم المومن رضی اللہ تعالی عنہ او د دقیق اقدامات وجن چای کوشش مسرکت او دا شانتی علما جری غیبتن کښونی جواب علماو فحالات کی د سنجیدغی نه کار اوسه دی او کوشش کړه چې را فتنہ د فشی نام مسلمانان وبال ختم کړي تاریخی را پروتوګنی شوې او دا خپل متاعقین دي ته یو دوستان چا ولې قتل کې کو قتل نو تاریخ په قانون کې تاریخ ظلم دي مبحث تفصیل کې باندې پښکلې پروتوګنی تفصیل دا وځي خو دین تو شاګردان کوم دا چرشه فبعد اللہی سندی شان و شای کشمری و مولانا اشتا پریتانیوی مولانا مدنی اگوی امدق سبایی تحریفو اگر سب مولانا مدنی پسیویی شوییی اقبال پسیوییی دی, پسی دی عیم حنوز و ندانه سبا موز دین ورنا در دیو باند حسین احمد مدنی انجابل عجب بجیب پیستا سرود باسر امین برک ملت قصد و وطن است اقبال پسیداشاییی د یو ښه شرمنه دا مو شرمې ده به تیر جوړه دا او چاته دا تاسو نن څه وینئ نن څه وي اخبار به اخبار شاه غه نه هي کوشش می تمسخر نه ای والله نه ای په زم پهان ته نشوږي وخت یو سوي باندې کې منو کې بل څه بے پیڈیا کبیرا پروناکری ها نو دا سی ا باغیا سبی تحریک او دا پیابا یا سبی تحریک رسول الله صندو موجودو خدا تباو سن تباو وحرات لا دے دا بک صدي خدای ک دی وال وجوڑ کلا والله وانا حی بے دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ورکی خواږه وسه چې ته ولته نبري خدا بے پا معنی په کوش حمله وکړه ماجوس او یهود په شریکوانی سبی توګه پیدا وره له دې د اسمان نتاو شوه خواږه یې تیवाडी کړ بے داهانه رښتا دا د خلاف साजिश جوړ کړه او قاتل تو اوبر سر اعتراض راوی حاضر رضی اللہ تعالی می چې کله پیش چې حالیکا مې وی هي نو پدې پر تر پاتاو شو ماہی رضی اللہ تعالی چا گا مضبوط کی او حاضر رضی اللہ تعالی په خراب کی پدغه موقع کې تو صحابه او کی خبرته تاسو مونږ پدې وخت کې تحریکونه چي دل د صبح د اصلاح اما ځاخه خلقونه شاعت الله معرفت ور کړو چې پدې وخت کې بیان حق دې نایل دي یل الله طن هو تحریک چلاو مش چلاو کسانته چې خلقا دې عليم دې وقې دا حق دې به په خړه پتور کنه دې چلے او تحرکونی چلوال او بلتر تصول فدقارا ربیر امیعوام و تلحط الخیر و المومنین و دی سبی تقفی دا چه دونکوال چه معوی هم بدنام کی علی هم بدنام کی معوی فسر بدنام که دا امار میاسید و قتل آغی چر توجل و جل خمدیزا جمانو خواگا گی عجره ديال الله طنور بهي میعوام دای پدې اا اتر قتل چېparagraph ديال الله طنور بنام لیکي چې دا د اجما ګرو قتل کوم خو قتل نکله لیکن او خو له رحمته او دا پرته غنډې په شوسوم کوي پوسه ایتاسو خو یې ملي خبر به دم خسته معلوماته شوهه احمد اعباس اغلق فقط راکن احفل خادم مولا اکراما او خپل علی رضی اللہ تعالی او بوسری خوزیل را لگی دیوان جناح کو احفل کو سبقنی کی او مسافری و بلدل تک دیکی پیدا استفادہ لے رئی او اغدابو شید خدری شیخ الحدیث دیر خلقه ایرخ پل خدمت باقی کئی نباق وردار کئی نام کمال دیر او بیل اغسرسا سوال تعلیمان دو کسان رالا نظر راو تو او چون کستل سومانو کې دلکو ملای دلکو خدمت کرو نو دا اغنی صادر تاو کو زنگون سیوزه که او که نا صبح شروع که ها دی پیدی دا حجیز دی حمد ذکر که شمد که الفکار دیوار عمار سمد حمد که دیتن تقین باب لشان دې بن نجار مصنف دا باب وک پدی بابن کی یو خاص مقصد داهوم اجمیه ق حدیثه دهم شد خپلې ستاعت متاع خدمت او الفقاعی لکثنگ چی عما ده عثوان رضیان اللہ تعالیو حیما تو دو عمر رضیان اللہ تعالیو کو مستطاعتو حیبا تیرخیو چی لیدن عما دلال صدق خوک خضمت کو مطورو دا غشانتی عامید که دے من باز جوڑون شان مطابقه نا په دې شتي مات باندې الله <سؤال> موسوته نه پکې بے باب دي شان دی بن نجار وصلنا کاریګر کی आवाज منبره والمسجد حضرت دا واخه خدای نجار دا لک تنه خبره عام کلمه وصلنا قصوک مصر دی حکم دی قصوک ده جاتونو کار کولیش امیده حکم دی سوگو سمی کار کولیشی امیده حکم دی بیده حدیث سحر مخت ترشعه دی ها دی فورا تفصیل مخت شعه دی پاچپان صبحمانی باب و صلاح فی سطوح ها مسری بیانشتو ماؤولی على بحثه دي دي کې په حدیثونو کې او دا, دا معلومه شو چې رسول الله سلام ان ایمره تن قاتیا د وی کې نيشي ځانونه ویلي رسول الله سلام د وقفه کړی مشوره کړی به مرګورو سم شورا کړی دا دی وتو ویچاو یاد haste چې ځانان ځان ته بس کړی دی علا ایا لک زطر انګوروم شین پدې خبري چې هغه یې څو ور بله کي جوړه ټکي جوړه و نا په لاسه رسول الله صلي الله عليه وسلم تجويز فرره چې مال چې تپ تپ جوړول واړي نو غلام ته وایا هغه مدد ته زخيمه هغه مدد اوادی اوادی حرام پسند او راحت پسند دی ان بیان حق ايله سوالینه دلګو ده پسونه استینه او پستی پستی غدای او پستی پستی چې کوم نه نو بالا ہونا دې ته اسلام ساده یې خوښ او کل <سؤال> چه علماء عاشان فدو، ده هاوی نردین خدمت پاتیشوه دیر. جب ها کشید، اللہ ایفا مانگ نراوید، فمانگوسته ایز بودی نیو تاکشمید، از دکر خپشید، نیو قل، حال تاوگور تاو ما، از دان تاوگور ما، حالات و حاضرات تاوگور ما، نوازدکر دردشید، ایسی کنگو کشید، از دکر دردشید، از دکر دردشید، از دکر دردشید، از دا خدای راش ما د تبدي پارش باندې کا پول فريوز ما تالیت ته تخخص تر اوره دي تر ژوندوم خو ایست پرور ما سقطلي اس علي شوق سوز ملي په خلانه پيري ځکه چې څنګه د پیا امیر اسلام د حاضريه علي اوه همنګ پر سکريزم کوي خلاري هغه د پاسټرين نتا سوم حرام ځکه وي تا سه ویش تر چې دا خو خرګی شوړنی هاو که نه تاسو یې نه کوم باید هاو دا چین دی زه تاسوینه ما سښین کیږی زه چینس کما ار تاسو دا چینا کې غلا وای هغه دې میونه تمه کومه تدې سکه وي چې اس کومه ملمس کاته تاسو کې ورکاس نه اسي اوسه په پرسات می داخلې اخ خدا پاکه پرديګار نه دا یو کوچی پیدا آ او استاد د صد داسه خبر نه پیدا کی خو استاد کدا یو خبري چې له څیش شعبه کني ناس نو په تعلیم باندې لقبول کوستاد سي په اجتماع دې پاره چې زلخ خبره په صحت او کما نو تعلیم د پاره ته پکښو پا خو شین ناشتي زنه قلم کاغذ را وخت لیک کو وکه خو زستا اوس وي ځان نو په سر باندې زتاسوین امتاثم موزیع اوشنی ها چاچا موزیع اوشنی ها او تاغس موزیع اوشنی ها موزیع ده دا قریب الى المجیدی دا مجید واخلی پتبتبه ولی خوایا او باب من بنا مسجدنا دې پس شروع شو یلکه مسجد غتانې زلګيلي او بابو بنيان المسجد هو سوي من بنا مسجدنا دې مردم مخکي خمدي جماعت خبرې کولی دې بنيان المسجد نه جماعت ملاحظه کا بے چه دی جماعت ملاحظہ کو بے دی جماعت کی یو ور سین دات کوي بعد میں ول کبا وتاو نه جنائ المسجد چې کله تعمیر جوړ شو نو پان درون کې تلغي نجار یا صنع دا دی کور شو منبر له جوړ کړي دروازه نووسه کا اس خیما من بنا مسجد من در دغه څومره اجر ده حاجیری حضور مه شه بن الله له اومستو فين جننه بن الله له اومستو فين جننه الله بدر د دې وانت جنت کې نظارهونه نه نیبي انده نو ديا ارباره و جاني دي نه ديا ته دا لا پاره سکه غا دلا شي کوي بيدايش کان تي دغه شاندی جمعه تون په جمعه تون خدا د غرونو خلق ورشه او دغه جمعه تون خدا وروګونه د کي نو دشه د وروګونه د کي کامراتو د تلال ته جوړه کي دغه وروګي ما تي مېسته هم ما سره تر ها دا موږ دې دې کوښش یې ماته لګئی وله عاقې تختې چې رسیر جمعه مات دې ها پورې د ګورنه او ورې او کتاب الله ومنتم بالسلامت وي من جاب الحسن دي خلوا 10 امساجه هاي ته حلشت دي یو خله ته ته دي فتي وړي دې تي چا چاندا څنګه را هه نن به خونو واسه تاس غه ان شریو دا په دغه نه دې کار نه دا په وسه مخوي وو خضول اتایا مادامل اتایا فید اصوار رشوطن الذین فراتا خدوانا و رشوطن و چه بیدهانتو که وسم معاملت که بیویتناک کنا مشریکم داقشان تشه دیں کمچه باین مشریکی آغانا چانده ماهتی کمچه زحمی مشریک دیں یعایی که معاملت که ویتیاخت دائی خو رشوطن ماه اختی دائی پا شرکی عمال که وسمه ای تاسو به ښه کار په لید کې یو خو مماسل را ده نو کوم چې والله زائفلمه ارشاد غره خلاف سره او دین په دې کې کامره کې به ځو سمو څنګه تیږي داږي یو ځای چې حريص او په تعید بناول مسجد او باځو چې دا حدیثه واښتو چې دا یا کومه د شمنځي په اساس نه دي اروپا په دې کې د مشکې دي الله له, له, له. شو او بیت متالق شو الله عید شو بیتې څه شو متالق شو او لهو لم دې حساب راغې او دا غمع ماده جمعات دې دا مختص کړې شو نو پدې پوښې چا بحثو ان پیې بیت متالق ومحو شو او لای څه شو؟ او دغه میهمت چي دي؟ چا چا جما جوړ کړې لهو. لاندې خساسه کړه. نو دا به په شان باندې ممتاز وي. او خوا باندې نن ته مشکل دي. دا که جما چې په امتېزي شان باندې ممتاز دي. دا قشانت دی د د بیچره په من انت دی شان ما دی سببې ممتاز او د د بیچره دلته چره دا په منزله د یو وړیو کوم بیت دی او د جنات دیچره دا د هغه یو کمدی شجره د ونن دا شیاو ندا یو غړې شو او دا هغه ځین به د تچره هغه څه یو پیداوار شي حکمون کې را دي معا کې پرڅه زباغان بل بل چې ګورته کوڅه فیدوسه واجې کار ده پدې ته زنګ کار هو موص فول با ووز با بيا خذو بصول النبل دا مغ في المشي تغ د غشي کري دا به بند کله چې جم کري چدي ت د خو حدي ک چر روسته حديث, حديث. خيق قال قلت لعمرا سميت جعبن الله يقول مر رجون في الماجد وماو سامع منتقال رسول الله اسلام امسك بن سالحا نعمر قصفیانت نزید چلایانام سنطع بین نکم تو پوس ہو شکا وعمر دانی دیوید چلایانام داغه یوغاره ګه عمر الله <سؤال> ان عام درته لیکن عمر چې رضی الله <سؤال> تعالی <سؤال> عنہ دا راه اتر په نقل کړی دی ده نعمت نقل لا حماد بن زيد بن عمر چې تنګي دي کرکړې ده التناشته او پڑی دینکو مو سکو رئی خالما مر رفیشنی مسجدنا من مساجدنا و اصواقنا بین اب لین فلیاخو دلانی سالیه اللہ یوعاق کر بی کبی آم مسلمان شیز اخبین کی رخبر الاسا مسلمان رجمات تعمید و خبر جیبانی دے مختي حدیث کې د عثمان عمذک څخه خلق په اعتراض نه کول خو ما تصحییح یې پرون ویل یو چې به حدیث نه خلق وسای دږی له ډول و و اسلی نه نه د هر مسلمان پر په کاج شه دې مسلمان لکن په احتیاط باندې شه دې د فقایزی شه دې د دراسه باندې مسلمان ځخینه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 جماعت عبادت او صف جماعت دې هولې ذکر الله دې عبادت او د پاره لیکنه شریین علوا بعد واردات مخه دره شي شیر شو خراب مسجد کې به شرا دې په حکم دې تابته مقصد ظاهر دې مؤسنفو حدیث نقل ک انه سمع حسن بن ثابت الانصاري شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا طلب شهادت ذا به نکو قسم ورکو آن شد کلا قال ذا قسم در کو ابن مال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسن عجيب هند سريدا اي تجاه ورک رسول الله صلى الله اللهم ايد و به دا و هم کوله چل ته مضبوط کا حسن پر خود خدای ماندی سیبرید اسلام دی ابو روی نام او ما ته دیده رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دا صح حدیث ما خدره غلیوه حسن ابو رنا غوی کی پیشغاو او قسم ال عمر دا حدیث ما خدره چحسان شیرونویل <PTSD> و عمر اخواه تیر شاہ و ارتوکتل سپا بدل نظر مانجی. حسان وی مادا شیرونویل عمر توی و فی امن و اخری منک حسان و غره حسد موجوده و رسول اللہ اسلام بے حبورت وی تقصان مکعی آو جمعات کی شیرنویو یو جماعت ته دغه کویل دې چې ابراہیم نخری صاحب عبد الله حسن اباسی عمرو مشعب د دې دعم کړی استینار کې عمر روا یطق القین مرحوره دلایم تریا جو قاعده کوم خير لو بين ايام تر شعرا شدپا اندرون کې قيا او قبيح را يم شينا ها غنا ها خدد شي النبي <سؤال> شي ود احديث مقر كده بازاره بل حديد عمل شعب انا بيع جده نا رسول الله اسلام تناشر دا شات ماجيدا بل رويت حكيم بن حزان لمرفعان وأن تنسل في الأشهار وأن تقام في الحدود في الوصف حدونا قائمة ولف جماعة كتابة مؤمنين عبد الرزاق نقل كلي إيرابي جماعة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شیر بنئ غلا ویم اے راځي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زوج با جماعت نه وای بار شیر نه شروع کړ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یې یامه هم جماعت نه وای تاغره ته نن دا ما دغه ویا موود یو را کین دی کومو روحانی فاده کومالدیک د کو شفیذ کو احمد دی کو صاحبین دی حدیث الماد ذهبی د پاره ده نی دی صحسان اور اشادی دی کمرو یتنه چی با جمنه ناغلی اول خو ماره وي تنهایس لعنت بشیږي کمکه جلال فاضل جی ايم لا ايم تلجواب احدكم قاحا خيل لهوب اراقم کار دیو حاجیت تنګوری فحش تنګوری لګي د قران د ذکر ده هر کمرلوی چې نام یې مشعب دی چې رسول الله صلوات الله علیه و شانه په جماعت کې مني کړیا اول خو هغه یې ها سیره بیت نه په د تسلیم سره ها شینم راځي چې اجو وی فحش وی کمرلوی چې د حکیم ني حجام دی ابا سنند ابو محمد شجيده يعيفالي کومراوي چه د مصنف عبد الرزاق دي ا عربي شاعر او در رسول الله صائم استد جماعتنا ناغم زعيب دي حج ابن بيحيا اشعفي رحم الله شيخ ما تكون فيه ظاهر دانا چیفی نفسیی شیر جائز دی. حسن دی. ها قبیح قبیح. قبیح مند. خوکم چی پبیگیر و لکانو یل کیی آو آکی ترن منی. آو بید داکی سمشیرنا شیعادت آشخاص و نمون اغسطن دی. آو دا له یوتابه دا پای تاسو د کتاب تشریح لپاره کوم سوکشي روې نو خیر ده الله دې عید حجر ور کی د دې می تشریح پر د علم نه نه په تشریح باندې او مخفانه وایي چې صایزه برګې ماب یو کتاب لیکي مشهور دی نه نو حدا <متحدث> کانا بابا د سټیټس او هغه بول دي تیرې دې چومې نو خې ما یې بابا په څټو تاسو ښه پوه کېدنه هم غاپ نه کیناو بابا په دې څه کوم نه د کتاب تشریح یا کسان نو خ دې ایروړ کې ولادي مقبودیت ورچیزه کې دا خو یو عبادت او ولایت ما نه کده ربی ناقص او تصطور او خپل مدح باندې خوشاله دي دا جوړم دی دیره خدمت یو خبره وشي الله خاص پیګل دیره مرفی نفسه یې جاي دي کي نفسه پر جړا چاجه ثور دي خو جنیا حته ورشيږي غنا سره سوت احمد قدی دا رقم دو فل وعلى تغني عرس کی حضور کې دنه جيد خواجه قید و توره سی غنا دمګرای توره دا رقم مواعید کی او عبادت دے ثواب لیکن ائے تدیدو شروع شي کوي فیر شي نو دغه مواعید وکړه جي هغه غید شروع په حدود کې دانانا سیدا ساده خبرې کوي چې خلک پیږي تاسو پیګي حدیث دا معلوم شه دا جې شو د چا هجران کې په حل د شي شای تفا پرکار دا سوک دیدین شریز محطه که لگی نا اللہ مئید و بیروح لقدوس سیده توشید بیان که دو سند بیان که دو بیداات ورات که بس کم کنن کم کنن کم و شدس و کم چی کم کنن ختمی کنن در ختمی کنید کنید ختمی کنید کنید ختمی کنید اگر می پوری خطا سند را دی نور تنہ کام نکم